بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن نجد رحمه الله تعالى Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa huwa Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubayd Al-Ansari Al-Khazraji Naam dan beliau termasuk di antara para sahabat yang paling banyak meliwaitkan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau hendak mengikuti perang Uhud, beliau termasuk sahabat yang ditolak, disebabkan karena beliau yang masih kecil dan belum mencapai usia balik. Dan bersama beliau Abdullah bin Umar, radhiyallahu taalaan huma. Namun setelah itu beliau kemudian mengikuti peperangan-peperangan, dimulai dari perang Khondak dan seterusnya. Ah, oh. isban belum. Nah. Walau mana dalam hadis Ithban, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam hadis Ithban, Ithban bin Malik bin Amr al Ansari, sahabiyun terkenal. Dan beliau adalah seorang Sahabat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat di rumah beliau di saat beliau menjadikan musalla di salah satu bagian dari rumah beliau. Radyallahu Taala Anhu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Idban wa rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa allaha harrama maka sesungguhnya allah subhanahu wa taala mengharamkan ala nari terhadap api neraka Man kawal la ilaha illallah. Bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bagi siapa yang mengucapkannya dan membenarkannya, ya betagi bidadkah wajah Allah. Yang dia ketika mengucapkan, La ilaha illallah itu, semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Islam adalah merupakan penyerahan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allahu Rabbul Alamin dan meninggalkan kesyirikan. Dan hadis idban. radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid bagi mereka yang benar di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dan di dalam hadis ini terdapat tanbi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pengucapan la ilaha illallah Itu bukan hanya sekedar mujaradu talafud Bukan hanya sekedar ucapan Bukan hanya sekedar sesuatu yang dikeluarkan dari lisan Akan tetapi la ilaha illallah Itu harus dibenarkan di dalam hatinya Dan dibesarkan oleh hatinya lalu diucapkan dengan lisannya lalu kemudian mengamalkan yang telah menjadi konsekuensi dan persyaratan la ilaha illallah oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyatakan bahwa Allah mengharamkan neraka terhadap setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebab demikian banyak mereka dari kalangan manusia yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka tidak mengetahui maknanya. Dan bahkan mereka terjerumus ke dalam berbagai perbuatan-perbuatan kesyirikan yang membatalkan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Maka hadis ini tanbih bagi kaum muslimin. bahwa tidak cukuplah menjadikan la ilaha illallah hanya sekedar ucapan. Lalu kemudian meninggalkan mening, meninggalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah yang menjadi keharusan dari tauhid tersebut, sebagaimana yang telah pernah kita dengarkan dari perkataan Wahab bin Munabbih di saat beliau menjelaskan tentang La ilaha illallah, bahawa memang betul La ilaha illallah itu miftahul jannah, merupakan Kunci untuk membuka pintu surga akan tetapi tidaklah dari setiap kunci melainkan dia pasti memiliki asnan memiliki geligi-gerigi apabila geligi-gerigi itu benar maka akan terbukalah satu pintu akan tetapi apabila geligi-geriginya tidak benar tidak sesuai maka tidak akan mungkin pintu tersebut akan terbuka Maka demikian pula la ilaha illallah. Naam. Demikian pula la ilaha illallah. Memiliki geligi-geligi. Itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Di sana ada persyaratan la ilaha illallah. Yang seseorang harus mendatangkannya. Tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia harus ikhlas di dalam pengucapannya dan dia harus jujur di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia harus meyakini kalimat la ilaha illallah dan dia harus mengilmui kalimat la ilaha illallah inqiyat mahabbah dan seterusnya dari syarat-syarat la ilaha illallah yang telah disebutkan oleh para ulama suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, man asad nasi bishafaatika yau melkyama? Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Wahai Rasulullah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Laqad zanantu ya Abu Hurairah, aku telah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak seorang pun yang bertanya sebelummu dengan pertanyaan setelah ini kecuali engkau ini disebabkan karena aku melihat engkau sangat bersemangat di dalam menimba ilmu di dalam menuntut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian beliau menyatakan asadun nasi bisyafaati yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi Orang yang paling berbahagia yang akan merasakan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Murni beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari tauhid. Maka yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah adalah tauhidul uluhiyah itu sendiri. Mendatangkan ibadah hanya kepada Allah. Dan meninggalkan kesyirikan segala sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu terpenuhi. Tapi kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi kalian jahil dengannya. Dan kalian membatalkan kalimat tauhid tersebut dengan melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Atau perbuatan perbuatan kekufuran maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat kalimat La ilaha illallah tersebut Sebagaimana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendengarkan eh, ketika para sahabat memerangi bani Hanifah kelompoknya musailama al Qadzab yang mengaku sebagai seorang nabi dia mengucapkan La ilaha illallah dan para pengikutnya juga mengucapkan La ilaha illallah akan tetapi kalimat tersebut tidak memberi manfaat kepada mereka. Disebabkan karena mereka mendatangkan suatu amalan yang membatalkan kalimat La ilaha illallah tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang mengucapkan La ilaha illallah. Lalu dia mengucapkannya dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan. Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merasakan siksa neraka. Nah, dan di dalam hadis ini pula terdapat isbat sifatul wajah, sifat wajah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita telah mengetahui Akidah ahli sunnah di dalam hal menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Amirulloh, Kamajat bilakeif, bahwa hendaklah kalian memahami. Ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya tanpa kemudian kalian mengkaifiyahkan, Membagaimanakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wallahu'alam bis sawab ilahuna ya khuan. Tafadlalu hafidhukumullah.